Учителят за битието Учителят на различни места в беседите и лекциите повдига още повече завесата, която скрива тайните в битието на мойсей. За първата глава на битието учителят казва Много трябва да учи човек, за да разбере вътрешния смисъл на тази глава. Разбере ли битието, ще дойде унази абсолютна вяра, с помощта на която ще може да съгради своя живот. Учителят разглежда повече мистичната и окултната страна на битието и го отнася повече към развитието на човечеството и по-специално към развитието на човека влязало в пътя на ученичеството. В първия стих на битието се казва, че Бог създал небето и земята. Този стих според учителя показва онзи момент под световното развитие, когато светът преминава от безграничното съзнание към граничното, от непроявеното към проявеното, от небитието към битието. Под небе, казва учителят, се разбира висшият божествен свят, а под земя се разбира проявеният свят, а не само физическата земя. Това е по-ясно показано в превода на Фабр до Ливие, отколкото в обикновения превод. Във втория стих се казва, че земята била неустроена и пуста, и духът Божи се носил над нея. В третия стих се казва и рече Бог да бъде виделина и стана виделина. И видя Бог, че беше добро. Когато съществуването минава от безграничното съзнание към граничното, явява се светлината, достъпна за наблюдение от човешкото съзнание. Защото светлината на безграничното съзнание е с толкова тънки и високи вибрации, че изглежда като мрак за нашите очи. Даже ясновидски и чак когато светът лишава в проявено състояние, се явява светлината която ние възприемаме в проявения свят. Учителят казва Светлината – това е творческият такт на великата природа. Тя разграничава битието от небитието, временното от вечното, реалното от преходното. Светлината – това е първият такт на пробуждане в живата природа. А под думата пробуждане ние разбираме Минаване от безграничното състояние на природата към ограниченото състояние. От свръхсъзнанието към подсъзнанието. И когато ние проучваме битието, проучваме всъщност онзи велик принцип на живота, който е произвел светлината, а светлината сама по себе си е произвела всички живи форми в природата. Затова ние казваме, че всичко в света е светлина. От това следва, че светлината, за която говорим, не е мъртва. Не се състои само от трептения, както мислят физиците, но тя съдържа нещо повече. Тази светлина, за която говорим тук и за която говори Моисей, не иде от Слънцето, защото тя е едно състояние на битието, а Слънцето е само един акумулатор на тази светлина, която прониква цялото пространство, и която е същина на битието и живота. И затова Мойсей, който е бил много учен и много по-добре от съвременните учени е познавал тайните на битието, говори за светлината преди появяването на Слънцето. И след като се явила виделината, за която се казва и рече Бог да бъде светлина, се явяват всички други сили и форми, които произхождат от светлината. След като се явила виделината, явява се законът за разграничаване на виделината от тъмнината. Това са две състояния на битието. Казва се по-нататък, че Бог нарекал виделината ден, а тъмнината нощ. Под ден и нощ в окултната наука се разбират две неща. Денят, това е проявеното състояние на света, когато се явява светлината като последствие на самоограничението на Бога, на безграничното съзнание и начало на един световен период, а под нощ се разбира, когато Бог поема в себе си цялата Вселена и престава всякаква активна външна дейност. Другото разбиране е, че под ден се разбира духовната страна на битието, а под нощ под тъмнина се разбира материалното състояние на света. Това е показано ясно в превода на Фабра Доливие. Там се казва и нарече елохим тази виделина, тази разумна, оживяваща, елементална есенция – ден. Тъмнината пък материалното съществуване нарече нощ. Така в първия ден на творението, в първия период, се разграничава битието от небитието, светлината от тъмнината и започва постепенното организиране на проявения свят под въздействието на Божествения Дух, който организира света. И когато се казва, че Духът Божий се носил над водите, водата в случая е символ на универсалната пасивност, т.е пространството, в което всичко още е в покой. И когато Божият Дух се носи над това пространство, Той поражда движението, което изважда първичната материя от нейното инертно състояние. В шестия стих вече се казва и рече е лухим, да бъде в центъра на водите, в центъра на това пасивно пространство, етерна сила на разрядяване, на движение. Действуващо, разширяващо, пораждащо движение сред инертната материя на пространството, следствие на което нещата се поляризират. Тоест, силите започват да действат в две противоположни посоки. И започва разделение между низшите и висшите качества на водата. Става поляризиране на силите. Като едни добиват възходящо направление, а други – нисходящо. Възходящото състояние на силите образува небето, а нисходящото образува земята. Това става във втория ден на творението, във втория период, за който не се казва нито добро, нито лошо. В течение на третия ден, на третия период, постепенно се оформява земята, и се явява сушата и моретата. Но тук трябва да напомне, че всичко това става в Божествения свят, където се създават първообразите на всичко, което съществува в проявения свят. Бог създава в ума си мисловния образ на Вселената с най-малките подробности, които мисловни образи в последствие се проявяват в съответните материални форми. В течение на третия период Земята произвеждала тревата и растителния свят. С това е показано създаването на първообразите на етерния свят, който се изявява на Земята чрез растителното царство. След това в четвъртия период се създават Слънцето, Луната и звездите, за да служат за разделяне на деня и нощта, да служат за знамение на бъдещето, за деление на времената, и да излъчват интелектуална виделина на Земята. В течение на петия период водата, въздухът и сушата се изпълват с животни според вида си, т.е. според груповата си душа. В началото на шестия период се явяват четвъртоногите, всяко по рода си, т.е. по груповата си душа. И най-после като венец на творението се явява човекът. В 26 стих се казва, като продължава да изявява своята воля, Елохим рече, да направим Адама, всемирния човек, по образ и подобие наше, защото той, колективното могъщество, да прояви неограничена власт, да владее над всички същества на сушата, водата и въздуха. В 27 стих е казано още по-ясно, и създаде Елохим, потенциалното съществуване на Адам, универсалния човек, като своя сянка той го сътвори. И стана Адам колективно могъщество, универсално съществуване на мъжкия и женския принцип. В заключение на творението Бог казва, че е дал както на човека, така и на всички живи същества за храна, зелената трева и плодовете. В 31 стих казва... Тогава, като разгледа всички тези същества, които са твори Той в потенциално състояние и като съществуващи пред лицето му, той, съществото на съществата видя, че те на своя ред са добри. С това се подчертава, че цялото това творение на шесте дни е станало в Божия ум. Вселената с най-малките подробности, с всички сили, същества и форми, е създадена в ума на Бога. Създадени са първообразите на всичко съществуващо, което в последствие се проявява в обективни форми. В първия стих на втората глава се казва, че всичко, което трябваше да се прояви като действително обективно съществуване, се е извършило първоначално потенциално, т.е. в ума на Бога. Така са създадени небето и земята и действащите в тях закони. И казва се по-нататък, че в седмия период си почина. Във втората глава се описва как този сътворен в ума на Бога свят постепенно се реализира най-първо в по-висшите полета и най-после се явява в физическата земя с изгонения от рая Адам. В тази втора глава Бог се явява вече под името Иехова Елохим, което има своето Дълбоко значение, за което няма да се спирам. Седмият стих се явява и образува Яхова Елохим, субстанцията на Адам, от есенцията на най-тънките частици на адамическия елемент и вдъхна в него интелектуалното битие на есенцията, нешама от излъчващия се живот и стана Адам жива, универсална душа. Тук трябва да кажа, че според тайното учение на Моисей, духовната природа на човека се състои от три части, които той нарича съответно нефеш, руах и нешама. Това са трите елемента на човешката душа, които в съвременната окултна наука се наричат сетивна душа, разумна душа и съзнателна душа. Сетивната душа е свързана с астралното тяло, разумната душа, е свързана с менталното тяло, а съзнателната душа е свързана с причинното тяло. Нефеш е сетивната душа, руах е разумната душа, а нешама съзнателната душа. Наричате още божествена душа, носител на божествения дух. В осмия стих на втората глава се описва създаването на едемския рай. В обикновения превод е казано и насъди Господ Бог рай в едем на изток и постави там човека, когато създаде. А в превода на Фабра Доливие е казано И начертай Ехова Елухим границата на органическото пространство, сферата на временните чувствавания, придобита от предшестващата вечност и постави в нея Адам, когато създаде за бъдещата вечност. Тук много ясно е показано, че Бог е начертал и определил границите на чувствения свят, които в окултната наука наричат астрален свят, придобит от предшествуващата вечност, т.е. от предшествуващия космичен период – Лунния. Когато се е създало астралното тяло на човека, който период е имал за задача да организира астралния свят, в този свят е бил поставен Адам да живее, който е бил създаден за бъдещата вечност, т.е. за следващия космичен период – земния. След това се говори, че Бог е насадил в рая различни дървета, между които и дървото на живота и дървото на познаване на доброто и злото. От превода на Фабр до Ливие се вижда, че в този астрален свят Става известно диференциране на силата на материята и се явява принципът на живота, т.е. на желанията, което е дървото на живота и растителната субстанция на доброто и злото. В десетия стих се казва И изтичаше светлинна еманация като широка река из тази чувствена сфера, за да оживява това органическо пространство, която светлинна еманация се разделяше на четири течения, които са четирите елементарни стихии или сили, които ограждат астралния свят. Това са четирите стихии на етерния свят, който огражда астралния свят. След като поставя Адам в рая, Бог му казва от какво да се храни, да се храни с растителна храна, а от дървото на познаване на доброто и злото да не яде. В обикновения превод е казано, че Бог каза на Адам, че в който ден яде от това дърво, ще умре. В превода на Фабро Доливие е казано, но от произрастващото могъщество на физическото знание, на добро и зло, да не вкусваш, защото в този ден когато ти вкусиш от него, ти ще преминеш друго състояние и ще умреш за сегашното си състояние. От този превод се вижда, че дървото за познаване на доброто и злото е един принцип, с който човек ако се свърже, ще промени начина на своето съществуване, ще трябва да напусне астралния свят и да слезе във физическия свят. Познаването на доброто и злото е насочване на човешките желания за познаване на физическия свят, където съществуват доброто и злото едновременно. След това се казва, че Бог създал различните животни, за да бъдат като другари на Адам и ги превел пред него, за да им даде имена. Но в тях той не намерил другар за себе си. В първата глава растенията и животните бяха създадени преди Адам, а тук, в астралния свят, те са създадени след него. И тогава Бог го поставил в магнетичен сън и в обикновения превод се казва, че Бог извадил едно ребро от Адам и от него направил Ева. Това е много дълбок, окултен символ. Ребрата са в средната част на тялото, Част от средния човек ограждат дробовете, където е седалището на женския принцип в човека – Ел-Шадай. Изваждайки ребро, това значи изваждане на женския принцип навън от човека. С това става поляризирането на човека на мъжки принцип – дух и на женски принцип – душа, които досега са били обединени заедно. След поляризирането, Моисей употребява вече за човека имената мъж и жена, които на еврейски се наричат Айш, мъж и Айша, жена. Фабродоливие Доливие превежда с този стих последния начин. И рече Адам, като изрази мисълта си, ето, това е истинска субстанция от моята субстанция, форма от моята форма, и той я нарече Айша, деятелно волево свойство, поради разумния волев принцип Айш, от който беше извлечена субстанцията. И по-нататък се казва, интелектуалният човек Айш трябва да остави баща си и майка си и да се съедини със своята интелектуална другарка Айша, със своето волево свойство, да по такъв начин да станат едно същество в една форма. Айш е разумният човек, мъжкият принцип. Ето какво казва за обяснение на това Фабро Доливие. Тук за първ път се явява това име, дадено на човека, след като Яхова каза, че не е добре Адам да остане сам в уединение на своята универсалност и заради това сътвори му неговата индивидуалност, помощница, другарка, сътворена от неговата светлина и имаща назначение, да отразява неговия образ. Авторът на Космогонията не произвежда името Айша от името Адам, тъй като Адам, като вселенски човек, сътворен мъж и жена, не може да има другар и самата дума не е от женски род. Думата Адамах, която е от женски род, съвсем не означава вселенската жена, но изразява от себе си елементалния принцип на Адам и потенциалния, двополовия принцип. Авторът на Космогонията на няколко пъти повтаря това, за да не остане ни най-малко съмнение какво нещо е тази другарка, тази помагаща сила, както това е изразено с думата Хезер, това е волята, волевото свойство на човека. Дреха от кожа подразбира вече слизането на човека от етерния свят в грубо физическия, което става началото на лиморийската епоха. Цялата трета глава показва пътя на постепенното слизане на човека от астралния свят, където е живял в физическия свят. След изгонването на човека от рая, Бог поставил херовимите да пазят човека, да не влезе отново в рая. В превода на Фабр Доливие е казано «И отдели Адам от тази временна и чувствена сфера и посели в нея принципа на предшествуваща вечност на времената. Принцип, името на който е Керубим, подобно на безчислените легиони, въоръжени с нажежена изтребителна сила, пребиваваща непрестанно в вихрово движение, за да пази пътя към елементалното вещество на живота.